Посопів у трубку і поклав. Як же вона впізнала його? Материнське перечуття. І ви у нього вірите? Іноді. Завтра поговоримо, капітане. Відпочивайте. Не загадку мені загадав майор, а справжню головоломку. Про відпочинок не могло бути й мови. Хвилин п'ять стояв у бутці, доки не постукала по склу монетою дівчина аж тоді вийшов і подався на зупинку трамвая. Навіщо ж він дзвонив? Сповістити, що живий, здоровий? Але хіба від того полегшало матері, коли нічого не сказав? Звичайно, табурчак допитувалося, чи то Руслан, і тим виказала, що його не знайшли. Тоді кому хотілося знати? Не зрозуміло. Суцільні загадки. Ні логіки, ні зв'язку, тільки мішаннина фактів, здогатів, припущень. А може жорстока гра? Вороги ж бувають у кожної людини. Ніби потрапив у зачароване коло. Було відчуття, що хтось вдало водив мене за ніс, ще й кипкував з фахової безпорадності. Та я не вважав себе переможним, бо ще не використав усі можливості розшуку. Не заглядівся, як під'їхав до гуртожитку. Вже споночіло, і тишними вогнями засвітилися вікна. Розділ третій. Я підійшов до мармурових левів, які вільно розляглися на невисоких п'єдесталах. У одного з пащі стерчала цигарка, і цар звірів мав хвацький вигляд загулялого джигуна. Щиглим вибив її, поспішав у відділ, щоб швидше побачитись із скорчем. Він приходив раніше за мене. Свої висновки і міркування я ніби забув, тобто хотів забути хоч на певний час. Незважаючи на удавну байдужість, мене підточувало постійне невдоволення, бо й досі не вибудував чіткої версії у справі Руслана. З хрипливим трохи прояснилося. А коли ще побачу тренера з боксу Нагорняка, то може знати моє прізвище грабіжника». А взагалі не варто мені прибіднюватись, звинувачувати себе у повільному посуванні розслідування. Воно йшло, як йому й належало, від обставин і набутих фактів. Просто за три роки роботи у карному розшуку мені вперше дісталася справа із зникненням дитини. Тому, напевне, через це щоразу вибивався з усталеного ритму пошуку. Війшов у прохолоду приміщення, черговий по відділу, з посірілим одне спання обличчям, кинув мені через бар'єр. Рано, капітане, до праці. І позіхнув. Майор Скорич, уже я? Йому теж мулька постіль насмішкувато сказав. Зайшов до свого кабінету, розчинив вікно, сів за стіл і дістав заяву табурчак. З версією не клеїлось. Не бачив я підстав для наглої смерті Руслана. Нещасний випадок теж відпадав. Тоді б хлопчина потрапив до лікарні. А може, справді, переховувався у Шулешко? Ну, досить. Я знову починав товкти воду в ступі. Віталик точно покаже, з якої квартири вийшов Руслан, і відпадуть усі сумніви. Рипнули двері і зайшов майор. Хотів стати. Сидіть, сидіть. Дмитро Іхимович привітався зі мною за руку. Опустився на стілець біля столу, кинув уважний погляд на заяву. «Розробляєте версії?» «Думаю». І знітився, бо версії не було. «Як учора працювалося? Чи близько фініш?» З Лукавинкою запитав. «Я розповів про дзвінок дільничного інспектора за гати і зустріч із Чмихом. Потім про відвідини водної станції». Переказав розмову з тренером Радутним, столяром Микичуром, товаришем Русланом Віталиком, шофером автобуса Луциком, сторожем Дач Дмитруком і Фулешко. Не забув і про дивну поведінку базарвальниці. Скорич уважно слухав чи дрімав, бо мав звичку дивитися собі на руки. І тоді його довгі русяві вії, прикривали очі і складалося враження, ніби він куняв. Коли я замовк, він ще кілька хвилин сидів, потім глянув на мене усміхненими очима. «Ого! Скільки за вчорашній день!» – захоплено вигукнув. «Темп ви взяли, спринтерський!» Мені стало незручно від його похвали. Я втупився у заяву у табурчак і, не приховуючи невдоволення, буркнув. «Все другорядне, Дмитри Яхимовичу, бракує головного». «Вибачте за прописну істину, але у розшуку Арсена Федоровичу спочатку завжди бракує головного, а потім виявляється головним те, на що спочатку не звертали увагу». «Хіба не так?» «Так, погодився, але ці справи зовсім інші, особливо зникнення Руслана». «Хм, інші», майор посміхнувся. «Важкі розслідування покаже, от щодо хрипливого». У нас є луцик. Він може впізнати того пізнього пасажира. А вже ж і в педінституті працює тренер з боксу на горнякве транспорту, додав я. З ним обов'язково поговоріть, зазначив майор. А коли з їхньою допомогою не знайдемо грабіжника, організуємо перевірку дач. Звичайно, клопітно й довго, але метод випробуваний. Майор забрабанив пальцями по столі і продовжив. Мене турбує доля Руслана. Дуже турбує Арсена Федоровичу. Яка ваша версія? Немає її.